Nik esan nuke arrazoi eh kezkagarriena edo ardatzu osala enplegua da. Enplegu enplegu kalera edo suntxiketa hobeto esa da. Beta hori e, izan daiteke aldarekapen nagusienetako bat. Eh gero pentsioen kezka horren e, bueltan bestea reforma batekin datos urtea ukatu baino len eta orain dela gutxi ere berrirore kaltetu dute egoera. E, noski prestazioak presta ere, jendeak e, ba, egoera ezberdinetan izaten dituen pre, pre, prestazio ekonomikoak ere kolokan daude. Eta bestetik eta nagusi bezala ere e, soldatak, e, jendearen soldatak eta lanbaldintzak egunetik egunera e, kaltet, kaltetuak izaten ari dira. Legea horretarako egokitu dute, e, rexago eginali izateko eta horretan dabiltza eta mm -hmm. ja jarri dira eta u baditugu esperientzia asko guri ia, egunero etortzen zaigu jendea hori txarrez ba enpresen aldetik proposamen e, onartzein eta eta oso oso latzak dieenak es ordez onartak etziera bai 20 25 30reko inguruko solatak etzierak e, osea lan orduak eta iloera, E, Gainiak gauzak e, kontra esanak dien gauzak. Ze, azken, azken finean batzutan ari dira betikoa e, jendeak aleratzen lan erik ez dagoelako eta gero bestetik dira proposamen berean ere ba, e, ordu lan egin behar den ordu bajornada edo ez altxatzea. Hori bueno, eta gero, soldatajistea, eta horrelako lako Hume. proposamenak e, e, izaten ditugu iaia ia egunero. Eta, kezka noski, ese gu lotura bueno eh ikusten dugu e, soldata eta langabeziaren arteko lotura gu, gu eta ez gu ez, hori te teorizatuta dago aspaldi estatistikak ere hor daude emaitzak eh historia aztertu daiteke eh soldata jetzika langabezi gehiago sortzen da Azkenean ekonomia ere kontsumoa, ekonomia reala eta frenatu egiten da, jendeak e, no? erost ahalmen eros edo esaten den hori txitzen zaio, jendea ere izutu egiten da, eta hor freno bat ere jartzen zaio ekonomiaari, eta horren konsekuentziz ba, komertzio txiki asko ere itxi beharri esaten dute, eta bareta hor bar, bar, lan postua daude, ez? Eta, eta gero gaina aztertuta ere e, bimila e, eta amabiko datuak dira. Hor daude, Europar er, e, nazio guztiak, eta hor ikusten da, gazto mediu e, de horra traba, trabajada da, uh -huh. ba, e, ikusten bauduzu e, media altuen duten e, nazioak, dira langabebezi gutxien daukaten nazioak. E, eta, uh -huh. eta, ba, daukaten daukatena, dira, ba, egoera, okarrango, eta, eta langabezi eta zondiagoa e, dutenak. Ya e, estado mailan igual gertatzen da. Uh -huh. Hemen egoera badaukagu oso kezkagarria eta oso larria dana, baina konparatuta eh espainoleko beste zenbait herrialdetan e, ze langabiztasak eta dituzten e, soldatarekin bat dator. Uh -huh. E soldata bajua aguadianto bai. e, ba hori ere ematen da. Bai, zentroetan Aberastasuna talaren banaketan oinarriutakoren harremanak Ba, galdegit embitzuzu, eh? Krisian eh, aurretik berez zegoen diruko puru berbera egon badago, kontua es da, eta erre ez da desagertu. Eskuet. Bueno. Berbera horren banaketan dago kontua. Ba, eze eskuetara joaten den eh, da hemen, ba hori, ez da zentrada, eh? Azken finean, buelta azko man eh, dice jogu, eh, ba hori, Arasoari baina azkenian nien eh, haberastasunaren eh, banaketaz ari gara. Uhum. oso argi eta oso teorizatuta daukate, e, benetan gertatu den edo krisi baten jatorriaz e, e, baliatuz, bueno, krisi finantzioa eta gertatu da, hor ere, espekulazioa emanen, eman diren sarrazki guztiak ere ortsera haude, baina behin gertatu denean, egia da, jendea edo gizartea e, gelitu dela, xok e, egoera batian, Eta xok egoera horretan, ari dira aprobetsatzen benetazko elite ekonomikoak eta eskuimuturreko e, benetazko botereak dauzkatenek, ari dira hau aprobetsatzen horretarako mm. e, e, aberas horren banaketa, askoz e, ba, bueno, ingustua goa izateko. Mm -hmm. Hori ikusten da, eh? hori e, 2006 garen urtean edo hori ikusi eta ze pixua zeukan e, soldaten eta langileen edo errentak eta ze pixua zeukaten e, urte batzutan e, pi barekiko eta ze pixua daukaten orain izugaruzko galera izan da, 6-azpi puntoko galera izan da urte gutxitan Hor argik eratzen da e, <laughs> aber estas una envanaketa maldatu egin dala eta Europaan gainea ez da hori gertatu. Europan media ez da horrelako puntu jetxira bat eman. Mm -hmm. bueno, Europako hori, eh, bueno, no eh, la zona euro edo esaten mm -hmm. den hori, ez? Mm -hmm. Eh, krisia eta murrizketak aipatzen ditugu beti, e, murrizketak erakunde publikoak eh burura eramaten bituztenak, baina bada murrizketez gain beste neurri beste tresna bat, haizun elite horren interesak bermatzen bituenak e, ba, e, politika ekonomikoa edo zianare e, hori e, ikusi da azken urte hilabete hauetan ba, patronalak esate baterako duen jarrera arekin, ez da, ba, lan berriekin, edo bueno, ba, lan itzarmenen egoziaketekin azken aldi honetan Bai, hor, bueno e, gauza oso kuriosoak e, e, ikusten Era, patronala a, aztertuz ba, bai, hor e, e, inoiz ez daukate ez dute nahikoa orainari orain dira esaten e, lehengu urtean hotsaaiian izan genuen erreforma hori izan zen historikoki egin den aztakeririk e, langileen eskubide eta esaten den bezala ba, e, deretsso laboral, edo horren bueltan estattuaa konmenioak eta e, langileak daukaten tresnak pixkal babesteko edo defendattzeko daukaten tres guzti guztiari egin zaun e, erasorik handiena izan da. E, urtetan bintzat, egon edo historikoki egon diena izan da, eta ala ere orain dira esaten ez da lanaikoa eta beste erreforma bat eskatzen ari dira. Eta segura eski etorri egin goda. Mm -hmm. e, Zergertatu ze zaile ere, guk zenbait prozesuetan, e, paitegira eraman izan ditugu e, da, e, bueno, ereak eta kaleratze kolektiboak eta bar, eta paitegian arrazoi haman Orduan konturatu dira, oraindik ere ze sego zer horri bueno, ere arrapatu dira eta trukua esaten dut mazala, es, baina e, hauek e, ez dira konformatzen, e, batzuk gaina esaten dute, e, hau e, ba, e, IBEX 35 eta horrelako saltxatan ibiltzen den horrelako bateko lehin dela gutxi esantzuna, aprobetsatu inbiartzala momentua, zebeti zuen iraungo momentu hau, eta aprobetxatu aprobetsatu daztutela e, alden guztia egiteko, kaltetzeko noski, e, zentzu honetan. Eta alden guztiak kentzeko e, ba, balangilei e, eskuide. Ha, Aipatzen zeloren epaitegiak, e, azken haste honetan eman dituzte batuak, epaitegiak lan gatazki dago ginez egan ezka Noski, eske epaitegiak ere, ego epaileak ere aserratu dira. Azken finean, e, azkeneko erreformarekin, sentzu batean edo bueno, eh segun e, estabaida, segun eh konkretuki prozesu batzutan edo azkeneko hitza beraiengan eh jartzen sueten, ez? Eh ba bueno, ba gertatu e, bueno, izan korruados eta laminaciones arreg eta hori izan du dira sententzi nahiko bueno, medioetan eh e, e, e, e, ibili janak eta gorealde ateradianak eta hor se se gertatzen zan, hori, ba azkeneko ba hitza epailarengan jartzentzana jartzentzala eta claro, e, askenean epaile batek ere erabaki behar izatea, ez dakizen ba, famili kadean ustea, ba hori ere, eh, ba bueno, epailaek ere nolabait e, mm -hmm. e, zuen e, jokuzikina horren, ba parte hartu behar izatea, ba, ba, ez dakitete. Mm -hmm. Eh, kalean bukatzarena eh Arazo da, baina aipatu duzu duzulen, duzulen e, soldaten jeitiera Aun eman direla eta e, aipatzen da berriz ere, pero galan hitzarmenak ez aplikatzekotan direla hainbat sektoretan, horrek dagoeneko itolarrien dauden familia asko berga kolokan jarri ditzakete. Bai, e, orain jendea hasi da gu, bueno, aspalditik gabiltza aldugun neurrian jendea informatzen eta et, legeak nola aldatu dituzten langileetako,ena bat aldatu dituzte E, bai hori, joku argalak edo ez esaten dugun bezala eta jendea horrein ari da ere ba egunetik egunea jendea ere hurbiltzen da gure goitzetara kaldetzea ustailak e, eustaiak saspian edo zer gertatze dotea dan edo miskin mm -hmm. dori ez, horren bueltan ultraaktibidade famos horrekin eta bares gu argi daukagu e, era bat aldatu dituztela gauzak eta ez daukagula beste erramediorik enpresan, a, ba bueno, ahal neurrilan edo Ba, ba baldintza lan baldintzak edo bermatzea eta dokumento batez, osea, enpresako hitzarmenaren e, bitartez, ba bestea. Zer ez dute beste aukerarikutzi. Oduan, gertatzen dena da, horrek ba, sortzen duela izugarrizko e, arazoa. Zein da, ode, enpresa oso txikia dianak, E, daude sektore batzuk, ba hori, beraiek badakite hau egin dute kaltetzeko, noski. Osea, beraiek badakite, hori e, ba, enpresara eramatea negoziazioa guretzako edo seinentzako, osea, langileenitzako eh askoz eh dela. Eh azken finean enpresarioarekin ere konfrontazioa bertan eman behar da, askotan enpresa txikiak ere, ba, ba, hambre. Ba, askotan dira erdi familiarrak, esagutzen dira jende asko, eta oso traumatikoa izaten da, konfliktoa izatea, oso desatxe eginea izaten da konfrontazioa, eta, ba, eta hori bereek badakite egin duten nahi eta errexago dutelako beraiek e, la, e, langilean baldintzak kaltetzea esparru horretan. Eta guk, e, ba, bueno, e, pixkanaka bo, esaten den bezala, ba, hori, e, de de vamos de chinos o gasanten desde la gara e, eta badauzko emaitzak hemen eskualdean e, sinatu ditugu ja 4 o 5 hitzarmen guk eh jartzen ditugun e, reformataz eh babesten diguten klausulak edo artikulu <hum>, batzuekin eta enpresa batzuetan pos gara batzuetan konfliktorik gabe beste batzuetan konfliktoarekin ba 10 11 12 egun greba egin egin einda Mm -hmm. Ez gulago, baizik, eta, bueno, eskotan ba, ez dagolako beste erremediorik Eta, bueno, abixkanaka hortik, zena mm hori -hmm. da, jendeak daukan alternatiba e, antolatzea, aukeratzea zeo organizazioarekin, edo, norekin egin nahi duen borroka, baina ez delogo borrokatik mm -hmm. e, eskapatariarik ez dago. Mai, e, borroka egin berda, antolatu mai, egin berda, eta borroka mai, Lan arren manetan, e, dialektikarik ez dagoenean borroka da. Nozit, ezke, gauzak, horzein ikusi eta Nola e, bi aldeen arteko oreka o deshoreka esango genuke, osea, desproporzioa osea, izugarria bihurtu da. Normalean e, legeak lan munduan beti egin izan du dira pentsatuz alde bat askoz haulagoa e, dela, kasu honetan oski eh, langileen eh, partea edo parte soziala, askoz haulagoa dela eh, botere ekonomikoan, eh, patronalak edo enpresaion edo eh, hauekin konparatuta. Beti egin dira legeak horrela. Eta orain al, egin dituzten aldak egin eh, dituzten sarraskiak eh, lan legeekin, ba, oiek, desoreka duite izugarri, gauza, orduan duan, hitz egitea, e, ba hori, e, elkarrezketa sozialaz, edo norbaitek uste bat du gauzak, hor, ez dakize despatxo mai baten, edo, edo bilera, hola, itxuroso batzuk edo eginda, ze hor lortuko duela, ze hor zer konpontuko duela, ba, era bat, okero dabil. Uh -huh. e, Sehentu honetan, esan garen ba, sistema Utxe egin duela edo utxe egitea e, albidetu dutela, ba, agintariek, agintariak, aizu ere erundako erabakiekin, e, lan baldintzak geroz eta urriagoak, baina hemen eskualde honetan, e, bereziki Gipuzkoako ba egoerarik e, konplikatuenetako bat dago Irunen, eh langabezia uneko 20 edo 20 inguruan kokatu baita. E, non geratzen dira lan gabetuak, ba, e, lan gatazka edo ezta bai, e, bai sindikal, patronala, e, politikari, instituzioen alde batzera? Bazterturik e, geratzen dira, nola baita? Nogun geratzen dira? Pos, geratzen dira, eguera oso, oso txarrean, oso larrian, e, inorrek ez du en, gauzik egiten hori e, aldatzeko, baizik eta alrebez, Hori kaltetzeko egiten dira, hartzen diren erabaki politikoak eta sortzen diren... Gaina sortzen dira ere tresna fiktizioak, eh? Horre, horri erantzuna emateko itxura batean edo benetazko antzerkiak e, e, eraikitzen dira, hemen badago irunen bada, plan den pleo eta horrelako horren bueltan gu, e, gu jaspalitik erantzun genien, goezginela ehongo prest hor eh, lako, bahori, dirua borbe dirua jasotzen da, hor lako txiringitoetan eta hor lako dirua gasotzen da horreak juteagatik, eserrez egitera, eta eta benetan larri eta gizkira jendeari inongo irtenbiderik eh, edo konponbiderik aurkitzeko. Eh, eh, hor, askenian, ze enplegu politika dago hemen? Hemengo, irungo udaletxeak ere eta bere alkateak beti izan da, bahori Hori, e, zentru komertzea laundi erraldoi eta e, multinazional hoien aldekoa, eta gutxi, e, preokupatu zaio, komertzea txikia, eta hor galtzen diren lanpostu pila bat. Bestetik, inoiz ez da egin apostu bat, benetan, benetazkoa apostu industrial bat, e, e, empresa, ze enpresak ekarri ze lanpostu e, mota ere sortzen dira. Hemen orain dabiltza, e, merkadona ez dakizetorri bihar duela, e, Lidl ere oi hartzuko lintzirineko buelta hortan, uste dut, merkadona hemen bakaladera, bueno, zuru murroak dira, baina hor or dabiltza hor nonbait, hoiek ezeko ekarriko dute. Prekaridadea besterik ez ezeko ekarriko, lanpostu gehiago zuntzituko dira, eta hor eongo den jendea emakumeak izango dira, gazteak eta guztiz esplotatuak izango dira ori argi dago. Ta bestetik e, zer gertatzen da? Eh kontsumo maila beharra daukogun hemen eh biztale biztal jakin nahi nuke e, mesea ertse media ateratzen den e, biztale eta zentru komertzial zen badaude porque hemen e, dago e, txingudiko hori eoiartzunen dago alkanpo e, irunen dago bestea alkanpo dago Carrefour orain osea e, e, leroi merlin hori ere badago lidl hori ere za e, dute eroski pila badaude dia beste abm superamara ez daki kisen e, ba hori grande superficies edo supermerkatu eta Zertana goas ki orain azkenean handi eh, hoietako bat ere eh gakaingo du, osea gu bildurra hori da ere, beste gaus batzuen artean. Mm -hmm. Azkenean horrek ez dauka, ez hankaik eta ez mururik. Sa o se se kontxumo mm -hmm. eh, maila daukau hemen eta non geratzen da, non geratzen dira oi hartzen dena txikiak herendiko dena txikiak, girungo dena txikiak. Mm -hmm. Ze lanpostu, nolako lanpostua sortuko dira hor. Ba, azkenean hor daude, ez erabaki horietan daude benetazko intentzioak eguzten dira, ze intentzio dago benetan lanpostu duinak sortzeko asmoa ote dagoen, eta, ba, bueno, ba, ba beste plan bat e, industriari begira. E, ba, ba daude enpresa, oso oso intereskarriak e, e, eskualde bat etara ekartzeko. Da, zerbitzu e, enpresak egiten dutena da, la, e, jentea esplotatu, bestetik ez. Bukatzen joateko egun gogia, eta etorkizuna daude jokoan, horreisegatik Euskal Herriak eredu propio baten beharra duela aldarrikatzen duzu, zein da eredu hori eta nola askatu, nola ere, bai Espainia, Frantziatik edo Europa agintzen duen honetan. Bueno, ba, propio bat hasteko eh, guk eskatu genieke eh hemengo agintariei, hemengo eta bueno, bineo, batez ere hemengo agintariei inposatzen dizkiguten murrizketak eta eh botatzea, egindako murrisketak atzera botatzea eta inolaz ere eh ba inondik ez onartzea berriro ere e, Europatik edo Madridetik etortzen diren eh inposak arlo-sozialean, e, murrizketa guzti hoiei beste alternatiba batzua daude, e, fiskala, fiskaltasunaz asko dago itzegiteko, ze hemen bakarik anitze egiten da gastoetaz, baina e, ingresoetaz oso gutxi itzegiten da. Ingresoetan gu e, Europako mediarekin konparatuta amar puntu beta gaude, mediarekin konparatuta. Eta gu presio fiskala... E, fiskala e, Igual media, Europako mediaren e, igual txoa aukiko ba igual e, uste dut direla lau mila milioi edo gehiago berrezkulatuko litzatekena ba, ba, gauzasko egiteko. Kontu iratu horrein dela gutxi, e, lendakariak, urku jo jaunak, aurkeztu e, dituela aurre kontu batzuk, mila eta piko e, milioi gutxiagorekin, hori badakigu denak zer suposatzen duen, lan postu zuntxiketa eta po pobresiak gehiago, eh, e, gastu gutxiago, gastu sozialean eta bar, eta pentsatu, ozia, sea, puntu horietan, ozia, sea, e, berdinduko baginak mediara. Ez dute esaten, Europan dauden herrialde e, ba, e, txukun, gure ikuspuntutik, txukunenak, fiskaltasunean txukunenak diren horietara berdintzea baizik, eta media dara, mediara dara, e, berdinduko baginak egin, lau mila milioin guru edo, eukiko genitsuzke, E, hori, e, iruzu iruzurra hastertu gabe eta hor egatik diot ez askotan esaten dugu, helakoak eh? matraka ematen dugu honekin, baina benetazko alternativa delako. Baina horretarako nahi benetazko nahi bat gertatu behar du eta benetazko politika bat egin behar da jendearentzako eta ez banketaintzako. Men politikak eta hartzen dieen erabatiak ez dira hartzen jendeari begira bastan dira banketxei ban begira eta mundu finantziero espekulatibo horri begira eta abar. Orduan arazoa ba, noeskik etorkizuna guk alternativa eredu propioa noski, eh e, bueno, nolabete jasobedientzi bat edo e, gertatu beharko behar luke hor. Guk eraiketzen ari gera eh eskutitza sozial bat, zein bueno, hor prozesuan gaude, lantzen ari gara dokumentu hori eta hor eh, noski jasoko ditugu zehatz eh, ba, zein diran gure gure helburuak edo nola gauzatu, gauzatu, gauzatuko litzake guk eh, pentsatzen dugun alternativa eh, ezberdin hori. Baian hasi behako genuke horretaz. Eh, bai, porque hemen asko eh, eh, erru guztia Europa, Europa digotatzen diote, Troika beste anoski handik dator. Baina azkenean, Rajoik hitza dauka, eta emengo lehen hitza dauka, eta ehozein e, instituzioko agintariak hitza dauka. Ehozein alkate, eosein, e, ba hori diputazioko ehozein agintari, edo ehozein instituzioko agintariak hitza, e, edo bere e, aukera dauka, murezketak egiteko, ala ez egiteko. <hum> <hum> Eraldaketan alde, herria kalera zeratzea eh, eskatzen duzue ostegun hontan eh, Momentuz gure eskualdean mobilizazio batzuk degitua badira bai goratuko ditugunak, e, baina e, dagoeneko zenbaitatu ere baitugu. E, greba egunean e, berean, jakingo ditugu enpresa eta e, lekuetan orainetan grebare jarraipen honalako izan den, baina momentu e, zein datu dituzu esku artean? Bai, bueno, orain ere gelditzen da biharko eguna, eta hor badaude mm, as asamblea bat, e, baina, bueno, esan daiteke, enpresa ba, batzu ja erabaki dutela grebara jutea, Bueno, orba daude, ArcelorMittal eh, lesakakua, ArcelorMittal AMDS lesakakua ere, bi planta diferente dira, horiek atera dira. Hemen CAF eh, irun, bueno, CAF behasainiakua ere atea zan, eta gaur boskatu dute Kaf eh, irunen, eta ere erre eh, atera da bosketea unta gaitama bostezko eta bostezezko. Baina, CAF irun ere, salba industrial ere, eh, orba daude beste zenbait zabera ere Nafarroko partekoa, plastiko salai, agentzia de desarrollo, bidasoa, autogril, e, kirolder, e, kiroldegiak, udaletxeak ere, e, ikastoletan ere, esan daiteke ikastola guztiak e, gero baraterako dirala, eta bar, eta bar, baina, bueno, oraindik ere gero dira, enpresa txiki batzuk ere erabakiare hartuta daukate, baina hori, baita ere, e, oraindik ere ba egunaren bespera dela, Ba, asamblea asko, segura aski ere bihar egin godea. Mm -hmm. Baina, bale, itxura betiko, betiko martxan, e, itxura gauza bero, berotzen joan da, pixkanaka, eta, bueno, nik esango nuke, itxura betiko, itxura daukala, gara, e, borroka egun garrantzitsua bihurtuko dena. Mm -hmm. Nola nahi ere, lehena ipatu duzu enpresariarekin zuzenean langatazkan sartzea traumatikoa dela, bizi dugune goera, ipatu dugun guztearen gatik ikusita ere, ulergarria da, e, langileek greba egitearen beldur egotea, e, zenbait enpresa txikietan eta enberetzeki, behar bada hori baita ezta bai da. Greba egin nahi bai, baina... Bai, noski, sartu. noski, baina langile hauek ere jakin behar dute, e, Greba, hasteko or, bueno, greba orokorra prozesu bada, eh, gu sufritzen ari garen gauza murrizketa eta zabaski guztien guztiei erantzuna emateko daukagun tresnarik oberena edo, edo bakarra bakarrai hasango nuke gizarte bezala e, greba orokorra da. Ta greba orokorra horrela ulertu behar da prozesu bat bezala, erantzun bat e, gizarteak bere esaostasuna e, adierazteko dukan aukera bezala, ez? Eta gero Hor ere gertatzen da, eh, langile guzti hauei, esango nieke, eh, beraien patroiak edo beraien nagusiak irakurketa ere egiten duela greba horretan zer gertatzen da, Ze eh, urrengo pauso batean, eta ustaiaren zazpiko hori eukita, mehatxu bezala, eh, urrengo prozesu batean beraien enpresan borroka egin behar badote, Horrelako egoera batean gizarte guztia kalera ateratzen den egoeran normalean erresago ez dala, e, konfrontazioa leñoa esan dugun bezala, ba hola aurpegi aurpegi, ez. Bakoitzaren txiringitoan, ez. Ba, e, orrela ez badago kalea, o sea, ez kalera, ez bada kalera ateratzen, jendeak ez badu grebarik egiten. Jendea e, ostegunean maiatzaren 30 honetan, jendea lanean balin badago. Arrisku handia dauka. Zer bede nagusiek, lanean ikusita, aterako duten konklusioa denok daki guzein dan. oso haul edo eh, ahalmen txikia, txikia edo... edo pero batez erekoa e, daukatela e, oso mugatuta edo bueno hola mm -hmm. borrokorako pres direnak eta ausardia dutenak ere, <laughs> aizu zen ere, egun eh itzordu bat, bi hainbat dituzte mobilizazioetan, kaleetan. E, gipuzkoan Donostin bada manifestazio orokorra, baina eskualde mailan ere badira deituak. Eh zeintzuk dira? Bai, gero Arratsaldean eh bueno, gure kasuan E, mobilizazioa dira errentian eta Irunen arratsaldeko zazpitan. E? betiko togietan e, Errentian udaletxe plazan eta irunen e, zabalza plazan e, arratsaldeko zazpiretan. Uni da Pablo Barmendia mi eskeere gureko egoagatik. asko